سورة <البعتان> الرجل بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون يقينا كامياب شو ممنان چله دوستو مددگار شو الذين في صلاتهم خاشعون دا کسان دي چې په خپلو منظونو کې داله نه یاره کوي په الذي نو معېلهغ مریزون او د کسان دي چې د شرک د خبرونه مخړون کې دي وال نو م فاعلون او د کسان دي چه ده خپل پاکوالی ده پارا لیر پابندی که انکی دی که ده مال پاکوالی و که ده بدن او ده زلو واللذین ام لفرو جیم حافظون او ده آقا کسان دی چې خپلو پاک دامن دی پولن دامن لا حفاظت که دي کلله لا وااج مګ نه په خپلو بیایانو او ما م لکه مانو یا غدي چې مالکان شوي لاسونه د دي غیر معلومین بس دي پهدي ک نه دي ملامه ت کړري شوي اوته وره اذاکه اغسو کو چې طلب کوي ماسی وعد دینا فولائی که هم العادون وده خلقه ده حد نه اولی دلی دیم واللزین هم لی اماناتی هم وعدی مراعون وده ها کسان دی چه اخپلو امانتون اولا اخپلو وعدو ده ساتون کی دیم خل ل نوله سواتیم یو حاف زون او کسان دي چې د خپلو منظو ظاهری حفاظت کوون ک دي په وخت نو دا کسان دي چې غستتونې دي په میرا کې الذين يرثون الفردوس اغا کسان دي جواب اخلي اغا جنتن لرا چي خسور ولذي هم فيها خالدون اوديو بها په دې جنتن که هميشه وي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين او یګینان مونږ پیدا کړی دا انسان اول آدم علی السلام دغی چار شوې ښټینه چې نه پکې شګوا نه پکې کاڼه او نه پکې بوس ثم جعلنا نطفه تن فی قرار مکین بیا ګرځولې مونږ دلرا نسل دلرا ځنو ثوینا بعضه دودری ذوکی ثُمَّ خلقنا النُّطْفَةَ عَلَقَةً بِأَجْلِ کلمنګ دا رې نطفه نه جام شي وی بي وینه فخلقنا العلاقه مذغه بِأَجْلِ کلمنګ دا وی جام شي وی ویني نا یو ټوکل زوغه کي فخلقنا المذغه زعاما بِأَجْلِ کلمنګ دا وی خو کي نا اډو کي <تصفيق> کهونه الله ام الاحم بیاغسلهمونګغا پنجري د اډکووته غخواهمان شنا او خللق آخر او بیا هم پیدا که د ل را یو چلتهپور ته انسان بلشانې بده پبارهله او احسان ال خاالقين نبرکتنو والا اللہ دے خیستا دو جوڑون کنا سمینکم بازا ذالک لمیتون بیاواو رہ چی بیشکتا صبح پست دی جوانا خامخا ملکی گے سمینکم یوم القیامت تباسون او بیا به شکته سوا او قیامت پر وزباندی پور تکلیشه ژوند دي ولقد خلقنا فوقكم سبع ورائقه دغه انفس ذلیلو او زور پسې افاق دلیل بیانې شیخنا مونږ پیدا کلی د فاس استا سونا او اسمانو چلاری دې زملاء کوډه رشد په أما كنا عن الخلق غافلين اولای موږ نه یو ځپل مخلوق نا خبره چې بل چاته هم هوا لکړې یعقل فعالته وانزل من السماء من بقدر امونازلو زاسمان نو بو پتول واس کنا او فیل ارض نبی ای ساری کو ذیرا را کی پین لا زابن به لقاذرو او یقینا مون غاددی او بو پبوتلو بندم قادری او د غزلتې کې كتبوتلی کراچي کې کارسم رزمککن نو رزل براوزی پهانشا لَكُمْ بِهِ بهجن نه تم من اخین نو په پیدا کومون ستاسو دپاره پهې اوبو سره باغونه من ناخلی وآاب کژور او انګور لکوم پیا په واقعېو کصتون ستاسو دپار پهدي کې میويدي دی ډیرې ومن تاون او بعضې د هغې نه و شجرتن تخرج من تورسه او پیدا او پیداکل دمونده سیوونه چه غلوزی دا کوی تور سپینه تمبوتو بددهنه زرغنی زان سرطیل و سبغل للاکلین او دا سالن او این گل دا پار دا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَبِشَكْلِ ستا سود پارا پدي سارو کې رېلوه اي برت ته نَلا پوهدانيت باندې نُسقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مُنْغَسْكُو پتا سوبان دي اغه نعمتو نا چې دې پګېړو کې دي وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ او ستاسو دپاره په دی سارو کې نور ډیرریدي دي او می نه تااکون او بعض دی نهخوراک کوئ تاسو وال ال الفل کې او پهې سارو باند او پهې کشتو باندې ستاسوو سرولوم کې دی شي پووج او کې اقلی ذلیلنا ذکر شو نقلی بیان ای پدی مصالبااندی ولاقدر سلنا نوحا الی قوم یقینا منغلی قال نوح علیہ السلام فالقوم تا فقال یا قوم اعبدوا الله لپسویوی چه زما قومان الله یو غن صرف داغ بندگی کرے مالکم من اله غیره نشتي استاو د پاره هیڅ مددگار بغیر زدنه اول اسد تگون ايته سنيري کې دلانه فقال الملئ الذين كفروا من قومه نه پس اوي معتبره هغه کسانو چې کفر کړو په قوم دته کې ما هاذ الا بشر مثلكم نزه زانو علي السلام مگر یو بنده دې تاسو پښان یریدو اي تفضل عليکم زذہ مطلب دې چې زانو چت کې تاسو باندې ولو شاء الله الانزل ملائکة کچره الله غوښته چې مونږ اسلام کی اناځ لکړي وي ملائک آسمانونه ډک دي ما سمعنا بها في آبائن الأولين منغا ندي وريد لدى خبر ددى باغا مشرا نروم بنوكي نوى خبری كي, كي انوو اللا رجلن به جنتن ندي دا مگر يو ساله ده چه ده پوري لیوان توب ده فتربسو بي حتا حين پس انتظار کا وعدت آتری او وقت پوری خلاص بشتنا قال رب انسرنی بی ما کذبون وینوح علیہ السلام اے زماربا زمائم دادو کی زکاچ دید رو جن کرم فاو حینا الی پس وحیو کرم گتا انسنا الفلکا چجوڑا واکشتے باعیوننا زومغه پرو برو چومغه تغورو کا گاوا غران شچتا و وحینا زومغه په حکم سره پیدا جامرونا کل چراشی یا زاب زمون وفعلت تنورو تن او جوش وی تنور ذوبونا فصلك فيها نخي جوادي کیشتهتا من كل زوجين ده هر جنس نه جوړه اس نه نه ینه دوا واهلکه وقل کوروا لهم الا من سبق قال القول منهم مگر اغسقنا چې مخکه مخکه فیصله شوه د پاغه باندې د عذاب پدی کیم ولا تخاتبني في الذين ظلموا اور شفاعت کو માતા پر حق خلقو کی دی ظالمانو خلق کی ان مغرقون بے شک دی غرقولشی ویزاستویتان تو مما کال الفلکی کله چی برابر شوتو او غسوک جتا سر دی پدی کیشته باندې وقول الحمدللہ الذی لم نوایا شده کمال سفتنا ده نجات او د حلاک سفتنا خاص اللہ لردیه و ذات نجانا من القوم الظالمین جمونگی اخلاس کرو دی قوم ظالماننا وقل ربی انزلنی منظلم مبارکا اوائی پا دعا کی چ هرابا کوز کې ماده حزم کې تا او پداسې کوزولو سره چې زه خیر او برکت ویم اګا نبی له سلام چې ویلو وقر رب ادخلنی مدخل صدق وانتا خير المنزلين او یا له ډیر به تر مې مستيا ورکون کې یسف علیہ السلام ویلیو انا ترونان نیو فی الکیلہ وانا خیر المنزلین اشتراک لبزی دی اِنَّ فی ذَلِكَ لَا آیَاتِ وَنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ بے شکا پدی واقعا کی دیر معلومات او خا مخده خبره چېقینمونګازمخ کوون کېو اگر ک پام بیا اوباننددي سمان شنا من بعدې قرنن آخرین بیا مونږ پیدا کړي پست د دینه بلیوقوم قوم نا رسلم من منهم پس راولېګمونږ پهدي کې د خپل سنت مطابقو یا پیغمبر د دین انا اعوذ من اله غیره پدې ما توحید باندې چې د الله بندگی کوو نش ته استاو د پارابلی شک حاجت روا بغیر دنه افلا تتقون ایت الله نه هریګه وقال الملائم قوم الذين كفروا اوی امو تبرو دا دا کسان چکو ہو بلقاہ او یا معتبر و د قوم دنه هغه کس چې کفر وکړ او وغذبوا باللقاء او درو جن کړي او ملاقات د اخرت وترفناهم فی الحیات الدنیا امون ډیره خوشحالی او کړيوازی لرا په ژوند دنیا کې ډیره خوشاله کورن او ما عذ الا بشر مثلکم وی وی چه نده دا بانده دا پیغمبر مگر بانده دستازو پشانتی یا اکلو مماتا اکلو نمنهو تاسو نگو ره چه دیم خوراک کئی دا اغی سیزونو نا غنم ور بشی چه تاسو دستان خوراک کئی و شربو مماتا شربون او دیم سکل کئی داری قسم اوونه چې تاسو سکل کوي او دوزمونږ سفرق شو نه بشره سل کومګ او تاډوله که چې تاسو تادارري وکړه د او بندا چې ستاسو پهشان دی ان کوزله خاصون د یقین تاسو ب د وخت ډیر بې غیریت ته آیا دو ور سر تاسو سره دا دي کوي د منلو خبره ده انکم کوم اظامیت تم وکن تمم تاسو چې کله مړشه او تاسو چې کله خاور شه او اډوکې شه ان کوم مخرجونه تاسو بیاره استلی شي د ځمکې نه توتهته ډېره لري ده عقلنا دېر لرزا دا خپلنا لمه توعدون اغه خبرات تا سره وعده کول شي انه هي الا حياتنا الدنيا نشته به الحس جون دو مگر دا جون زمونګه دا دنیا نموتو سوک کیگو و نحيا سوق ملکیغو سوق جوندیکیغو اما نحن بمبعوثين ادري ما خبر نشته نوی موږ بیا جون دي کړې شي ان ول راجو لن فترع على الله كذبا ندی دا پیغمبر مگر یو سړی دی چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ او ما نحن له بمؤمنين among new dod par taṣdīq kon ki qala rabb inṣurnī bimā kazzabūn او ایغی پیغمبر چه ایرابا زما امدادو که زکا چه دروغ جن ایکلم پنورو خبر میں سکار نیشتا پدا دروغ جن ویل تاڑی را گرانا قال اما قلیل اللہ اسبحن نادیوین او ایلہ چه دلگی جاٹکی نپس او با گرزیخ پیمانا پا دیخ پل دین بانده پا دیخ پل عاقیده باندې یا لغوا پس فخذته ومصيحته بالحقي ان يودي لرايه بتناك اواز چريشتياو اول خو بدي ټوکي کولچ تاسو غا کي دي عذاب را وکو چرتا اواز به ووريد کنه خدا چې را پرشتيا وا ويعلناهم غسان او غرذ المنديل را خس وبعذ القوم الظالمين فصلاحقت ته دا زه قوم ظالمان الله ثم انشأنا من بعدهم قروناً آخرین بیا پیدا کړم ګپس د دینه پیړې او قوم نور زموږه نو خالق کړې ما تاسو به قومه د امه عجلهم نمحق کیږي کی او امه د خپل نيټې نه وما استاخرون انرستو کیگیم سم مارسلنا رسولنا تطرم بیامونگ راولیگل دنیا تا پیغمبران پر لپسیم وقفا پکی نوا کلما جا امت الرسول وان وده دیئے طولو پیغمبران دا زندگی خلاسة دادا دا قرآن دا قصو سرکار نشتا. مطلب سری کار مطلب دا دی چې هر وخت کې چې راغ یو او مته پهرمبر د دي کس زبو د روجن به کوو پس بعض بعض په اولهګولمونګه یو بل پسسې پهاعذااب کېڅوک مخکې سکستو وجهالنا ادیسا اوګرزول د خلکو زپاره خبرې بس کہانه او تاریخ پات شنو او بدل قوم یؤمنون يؤمنون پس هلاکت داس قوم لراچی ایمان راوړي ثم ارسل موسى و اخوه هارون بیا دې ټولو پیغمبران نرسته راوړي ګم موسی عليه السلام او ورور د هارون عليه السلام بیااتنا په خپل موجزو سره وسلطان مبين او یا ربوم ولور کفکاران الا فرعون وملئه فرعون تا او دا لحکرتان فاستكبروا ليوكلا وكانوا قوما عالين دا فرعون انده یو قوم چې دنیا کې سر او چت کړي فَقَالُونُ وَيْوَيَا نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِسْلِنَا وَلِمُنْغَ يَقِينُكُو ده دو بندیانو پا خبر بانده چه ده مون پا شانتی دی وَقَامُوا مَا لَنَا عَبِدُونَ وَقَامُ ده بني اسرائيل ده مون خدمتگار دی فَقَذَّبُوا مَا دَرُغْجَنِي أَكْلَ الدوار فَكَانُوا مِنَ الْمَحُلَكِينَ نو نور سوکڑو واللہوی خراب کنو نو شو دیدائی قومنو هلاکی دن کنو قلق داته ناموس الکتابا یقینا نمبر موسی علیہ السلام لا کتاب توراتو لعلهم یحتدون دید پارا چی خلق دا دن خبر شي دن خود کتاب کی اب این کتاب دن خود دن بيا نب ن مريم و امه و او غرزونه مونږه زې د مريم چه عيسى عليه السلام د امور دا دواړه آيتن يو نخا ذخل قدرت و اونهما ال ربوتن امون زيور کړو دې دواړو تام بيو دي ري باندې اچتازم کا ذات قرار ومائن دا سې زماګه چې د سکونوا او خپلغو اوبوان يا يو رسول کولو من الطيبات وعملو صالحا اي پیغمبرانو خوراک کوي ډېر ستره چې حلال او پاکي واعملوا صالحا او عمل کوي دا عمل قبلي کې دیتن ایک عملوی اینی بی ما تعملون علیم بی شکر دستاسو پکارونو بانده خپویگم و این نهازی امتکم امتا واحدتا او بی شکر دا جماعت تانبیاو دا, دا دین دستاسو دینیاو دیکی اختلاف نو زکر مساله دی یو <تصفح> مسال والی وانا ربكم فاتقون اغادين داره جلوي زستا سربيم بل زمانه يره کوي فتكثروا امرهم بينهم زغوران او رست خلق ور پسه ټوکارا واهست <تصفح> کټ یک اغادين خپل پخپل مين کي ټوکلي ټوکلي کل حز ب ب معله هر یواړله په خپله نظریه بانند فخر کوي چې مونږه په حو م معلهیم فظ هم الله پر ده تینوسمږيفضظو هم پره دا في غمرهیم په دی خپله کې دا خور نه دی دا خو مستی ده حتا حين ترى وقت پور نه معلومه الله تعالی معلوم دے دیولی دی دیول نسمیږي د دې دا ګومان ای دی ګور ايحسبونا اي دې دا ګمان کوي انما بيشكا نمدهم به چمو ترقي ور کړی دی لره پاغه سره ترافی ورک او زیادت ورک او دیل را پاغی سلام مالی و بنینا جمال دیو زامندی رضی دی دا غمان دي چ نو sare اولون فل خیرات چ دامون دی لرا زر زر ورک او خیر او برکت ته دنیا وش علی دا دار الله فزل لف من بندورا رحم یی د سوشی ک م نشتا بل یشورون الله یفو ونشو دا خو امتحان دی دا خو لارا نشوږي په ییګنا د دا ویدا زموږه پاره خیر او برکت دی بیا د مؤمنانو غصیپاتو نا ان اللذین من خشیت رب مشفقون به شګه کسان چدي د هیبت او عظمت تخپل ربنا یریدن کی دی والې نوم به آیام یوؤمنون او عو د کسان دي چې دي پایتونو د خپل ربان رب د یقین کوي پهقیسونه والې نوم برم لاشریکون پایتونو یقین دا دی چې ش نهکهې بسونه او کسان چې دي د خپل لب سره څوک نه وَالَّذِينَ اَيُوتُونَ مَا آتَوَمْ او دعاوه کسان دی چمال ورکی دا دین خدمت کئی ورکی حقصو چور یکلو و قلوبهم وجلتن او زون یریدون کی دی پیار دي چې قبول بشی اکنه انهم الى ربهم راجعون چی دی باق پل رب تواپس کی گی اولائی کا دامو منان دا صفتنی چوشو یسارعونا فی الخیراتی دی منډی وحی پا خدمت توحید و سنت کې شپار شماروز د داکار دا کار درسو نا دی بیانو نا دی پروگرامو نا دی گورن و منڈی د قران او سنت په خدمت کې وهم لا سابقون او دې دې خدمت تعذیدین تدار چا نو وخت کې شوو دي ټیک دا غلطی ختای واقعي فلاوینا ولا نكلق نفسا الا وساها مونږه جنا چې په یو تن باندې مگر مناسب تو هنداو ولدينا کتاب ينتقب الحق الله يمون سرال لكل قراتدي کتاب د عام الله مضا هغه بیان کوي پرشتي اړشتيان چې د خلقو سکړې دیسې نه ذکر او هم لا یوزلمون ادي سره با نقصان نشي په ثوابونو کې دا غوډه موم نه نشه ذکر کوو نو بیا ذکر کوي چې ماستی کوون کې که کړه اللهم ذي فريذا زقه بل قلوب هم في غمره من هذا بل كذلون هذا باطل پرستو فهم دوب دي پمسته کی د دې دین او د دې قران ولهم اعمال من دون ذالک او ذ دې لپاره نور عملو ندي الله ایتنارسو کو سات من دون ذالکا بغیر د دې نه چې بیان شو هم لا عاملون ادي چرته پری دی عاملونه وي کډیر خوان دي چې دې همیشه پر عمل کوونکي دي حیا پکې نشته غیرت پکې نشته حتى اذا خزنه مترفيهم بلا عذاب تر دې پوري چلاوې اومنیول اغا معتبر خلق دادی اغا سرمایدار دادی پا عذاب سرا اذا هم یجعرون نو دقا وقت کی بیا چغی وئی چې نیسو ما نو بیا چغی وئی او روڑی وئی لا تجعر اليوم اللہ تعوی چغی موحینن ان انکم مننا لا تنصرون توسخ خیالی چیزمون چغا بسوکور ان رامن ڈبا نہ تاسو زمون ناس او كن شي خلاصولې تاسو جوړم سو جوړم ته وي ګورہ قد كانت آیاتي تتلى علیکم یقینا و آیاتنا زما تشلش او بیانولش په تاسو باندې اگر کسو خدای زتاخونو کې براته وو نا بیا خلق راغ دنیا تک او بیانوليه لوستليه فكنتم على اعقابكم تنكسون لوې تاسو په خپل پوند باندې اوریدونکې تاسو داینه تختې ده مستکبرین لوی كون کې وي چې زموږ تاجت نشتا دا وي قران نه ده دا توحید نه ده اجی چابه تاوی جو دالمانو پیغمبرم پر خودو امروی هستی دیباوی سالیهو قسی اکولی نو دا قرآن قسی اکولی نو کپریم خودو نسو چلو شو مانا دادا بیهی سامران تاجرون دا دی قرآن یو قسا گوتا سو پر خودو پخپل خیال کی دیبا داوی چی بیهی سامران فقران باندې قصه کلي قصه خوانو نو څه سوچ کومه غپره هوږي بهي سامرن تهجرون فقران باندې او قصه ګوتا سپره هودون د اخیار اوا لم يدبر القول اي ادي سوچ نه کړي په دې قران کې اصل خبره ده ده قران الله سوچ لرا لګل او چې کتابونه انزلنا وليكم مبارك ل دبرو آیاې په ته تبرو نلقرآران سوچ نه دی کړی په دی قرآن کې ډیرر کتابونه قتللی دي ډیرر مطال کړي خورآې نه دی قتللی یو دا وجهده هم جا هم آم معلم یا ې آب اومل او ولین یا دا وجهده چې راغې اغه توحیدم چې نو راغله مخدانو لوم بنود ديته چوی دا نوې خبره ده ام لم یعرفوا رسولهم یا غني نفي جن دي داخل پیغمبر فهم لو منکرون نديز لا ډیر ناشنا غنونکي چې را سوق دي خې پیغمبر سلوخ کاله او سرتې تیر دي ام يقولون به جنن بل کداوی چې د پوري سلیوان توپ دې زګګری ورې خبرې کوي الله وینا بل لیوان توپ نشتا بل کناغلې دې تا په یو حق سره په قران سره اکثرهم لالحق کارهون او اکثر ډیر خلق دې د حقنا بدګنونکي داواس په بدل لګي اکثریت دې ته ته اکثریت په رواني وله تبا حق هلته پې غمبر پیغمبر کړی جو ل تبا ته کودي خوا شاو به سر روان شوي او لاره بهله زاتوي که چې زه دي پهخوا شاو په سر روان شوي وله تبا حق ی نه حق زیات الله ددي پهخواشاو بسې چې دي س لفسدت السماوات والارض نوران بشي اسمان نظمكي ومن فيهن او سكت فديكي دي دي احواس ده شرك لو كان في ماله تن انبيا كتير شو او دم كچره حق تابداري اوكي حق په دنیا کې اغاشی لکه چدی وی کنه چې زموږ دا خبره حق ده نو روان بشي تباہ خرابد بشي اسمان نظم کې اوسوک چپدي کې دي موږ شرک سره دنیا رواني کنا ظهار الفساد في البر والبح بل اتيناهم بذكرهم بلکې موږ راغلي دي تا دي دی په ذکر او په نصيحت سره او مان ذکرهم مورزون دادا سی قمق اللی چیز اخپل نصیتنا مخلون کی دیم ام تسألوهم خرجا آیتا دین اسوال کرده باجو چمال مال راکے فخراج ربی کا خیر ماغا مال او دولت در افستا دیر بہتر دیم او خیر رازقین الله بہتر رزق ورک ان کے وَإنَّكَ لَا سُرَاتِ و نه کله ت درو میلا صورت مستقیم او به ش ته خو رابلی دي ل را په طرف دلارې نغ څومره خیرخواي و سره کوی که نه و نه الذي نه لا یؤمنوونهبل آخرت کسان چېغې آخرت نهې که نه یخې شته آخرت کنی دا کار کولو انې سراتلهنااکبون هغې د دغې صورت مستقیم نه اوټ روان دي ال دی رحم نامم وکش شف نامه به مننظر الله و چېدي ډیر فرادو کې مزه پې مبت لري کوم که چ رح وکم په دي بانددي او لري کوم ددي هغه میبت چېرهدللی دي تا زوررنین کمرض که نورڅح صحی غمي <تصفح> چره دي وښ شي که نه ل لجوفی توغیانې فاق پلو سرکشو که یعما هون اڈو پزان نو پویی حیران او سرگردان و لقد آخذناهم بالعذاب او یقینا منگنی ولی دی لرا پا عذاب سرا فمستکانو لربهم نی آجزیو کلخ پل رب تا و ما او اونی اجرل حتی اذا فتحنا علیم دا کار بگ کی گی دنیا کی طرق پوری چه پرانو زمونگا پا دی بانده بابن زا عذابن شدیدن دروازا عذاب سخت چې قیامت ته ازا هم پی مبلیسون دا غا وقت کی با دی پاگه که ناومی دشید کلو آلحاو نا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ اللہ ذات تے چی در کڑی تاس و لراغ و گناہ چی قرآن پہ واو رائے والأبصار آس ترگی کائنات پہ وینے والافئذه اعذرونا چبيہ بګسو چوفی فکر وکئ قلي لما تشكرون کم دي تاسو کې تاويداري کوون کی او فکر کوون کی وهو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون الله غذات چې تاسو یې خارک لې پزما او بیاو ده د اللهتهجممه کړي شيڅنګه چېخوا کړي نو را غړ بهم کې له یح وميتو خاص الله غ ذاات دی چېژنددي کوول کوي یو مړهکول کوي ولهخت لاافلیلیونار او خاص د الله په اختیار کې دي بد له د شپې او دو ورځ او تعقلون وللی سوچونه کوي بل قالو بلکې وای دي سوچ او فکر په ضایبان د وای ممثل ما قالل اوولون پهشاندارې خبرې چ کړي وه پهخوانو قوونو قالو وای دي عضامت نه وکو نهته را به آیا چې کلهمون او خاورې او ډوکې شو نه ایم به بیاژوندي کړی لقد لکه نحن ز نه نحنو ا نهاع ی فن واده کړی شو د مونږ سر زمونږ مشرانو سرم ددي قیمتتو من قبلو ډیر د پخوانه کوییسونه شو ان الله ساتیرو لوولین ندی دا خبری مگر قصی دا پخوانو خلقو دا پخوانو را روانی دی ارشتی آنشوی نو قل من الارض و من فیها بالقسم دلیلو نا اعترافی وائی وطا دا چاہ دا داس مکا اوغا سوک چپ دیزمکا باندی عباد دی ان کنتم تالمون کچر تاسو پوئی سَيْقُولُونَا لِلَّهِ نُخَامُ خَابَوَائِ چِدَا دَا, دا اللَّهِ دِي قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ نُوَا عَوَتَا چِهُ لِي عِبْرَتْ نَاخْلِي قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ قُلْ اَوَا مَالِكِ دَدِي وَوْا او سوک دی مالک داغ عرش لوی سیقولون للہ نوائی دا کافران چدا عرص دا اللہ دی قل افلات التقون نوائی و تاچ ولی زان بچکو اید شرکنا قل من بیدهی ملکوت کل شین ویو تا سوک دی اغزات چدا غپلاس کی بعدشاده دا یو شي وغرو او پهناوررکې خلکوله ولا جارولی او دا الله مجریم لا سووک پهنا شي ورکلی ان كنت تعالمون کجر تاسو پوېږې دا کارونه د چا دي سقولو ن للله دخواام مخواوي په جواب کې چې الله دي قل و توایا فا انا تصحرون نصرن گیتا سباندی جادو اکڑیشو بلات انام بالحق اللہ ای بلکی منگرات لکڑی دی تا په حق سراچ قرآن دی انام لکازیبون او بیشک آدی دیر دی دی در اغجن دی پا لے در اغجوڑ کڑی دی جناز مته حظ الله اوېولدن نهنیې الله ځان لرههوکو نبه اونازهول په معکانه معغو من علین او نشتې دغ سرهوک بل مدد ګارو حاجه عزله د کللو اعلین ک چری د په دغه او هرري وښ بما خلقا ذا وكل رعيه سلام ولا علا بعضو على بعضو اوري رغټه جگړه وشيو حملبا کلیوا بعضي په بعضو باندې لودا انتظام د اسمان او د زموږ کې ودا سے نو ار صبر سبحان الله پاک دې الله شریکنا شریک نه او ولدنا اما سفون او ده غصنا چی داش مشرکان و لبیانی عالم الغیبی و الشهادتی اغزات چی پویگی پارس باندی که پڑتی ده مخلوق ده نظرناو که خکار دی فتا علام ما یو شرکون پس ده دی دلعلو شوا چوچت ته اغزاتو ده غصنا چی ور سره شرکی قُل ربّ امّا تُر ما ترنی معی وادونونه مَا پهوا کې چې زماهبان ک چېې ته او ماته هغه عذاب چېدي سره واده کوول شي ر نو زماهکوم په تجاالې فيقوم الی من ممرګري کې په اِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ اَمُ نَكِيُو پدې خبر باندې چو خو یتا تا غزاب چدي سره وعده کوو نو قدرت والي او لیکن ځکه ستاسو فائدنه شتا ستکار ده نه ته اصلاح kawa اصلاح صدا ادفاء احسن السيئه تلریکه پاغی کلمی توحید سرا چه غڑی رخیست دا اصیعی اتا شرک لرا استادا گا کار دی نحن آلمو بمائی سفون اللہو ایدی منگ تپریده منگ خپوی گو خبرو او بیانونو باندی چی دیئے کئی وقر رب اعوذو بکا ها تدادو آگانی وارا دا سوال کوا دا سوال کوا او آیا چه ای دمارا با پناگوارم پتا سرا من حما ذات د ده چیر چار ده دی شیطانانونا دی غصوکنو پریدی شرونا فسادونا جوڑی کده انسانانو دی کده بندیانو شیعاتوین و آعوذو بی که ربی ان یحضرون و پناگوارم پتا سرا ای ربا چی دی ما لنزدی حته بهلااکې ته به ش لې کې د دنیاانهطرغې پورې زااج هده مل موتو چې کله را شيیو تن د ديته مګو اطر پورېدي لا تو بنیستې نه بیا د مرک په وخت ک سوي قالله ر ژونې نو چېز ماه به ما واپس کا ما واپس کا ما واپس کا الله خو یو دی او ارجعون جمر اوڑی دا خبر ډیر دی په تقرار سره کوي چې رب ما واپس کا دنیا ته لعل اعمل صالحا د دې لپاره چې زو عمل کوماني کو اسمه نه ذکرې جنه کومو کومه فيما ترکتو په دنیا کې اجتماع پر خو ده کلا کل اللهینا چردا سنذا انها كلمه هو قائلها دا یو خبر دا چې دی کوي ادا س ډيري چې خلق کوي وی روح بیا وا را راځي الله وینا دا فاس خبره خلق کوي اره انها كلمه دا یو خبره دا هو چې دی وايي او د دې اس پیدا نشته دی په ه برزه خوون اوروتو ددي نو پرده ده دنیا او د آخرت په میانز کې چې دا د یو بل نه پهنا کړي دی نو ن ته برځ خوئ او ډیر وږ ده الله یو یو باون سره غې ې پورې چې بیا ژوندي کولی شي خلکو دخواالته دنیا نهبلې فیضانو فیخفی السوری هم برزخ بختم شکلا چش پیلے ہووالشی پس کلا چپکوالشی پش پیلے کی فلا نصاب بین اوم نبی بیا نسبونا بیان الفیدامن که دنیا کسوک بیانی چیزو فاروقی مازو صدیقی مازو مالاوی دا فیدا نکیل تکی نبی نسبونا <تصفيق> بیانو پا قیامت کی یوم ایزن پا دغرز ولی تسالون انا با دیده یو بلنا تپوسو کی چی یو بل سر امدادو کی التصرف خبر دا عمل نخوا فمن سقلت موازینو ارسو کم چی درانیشوی تلی دا عملونو دادو ادرنوالی پا سنت رازی چی عملونو پا سنتو نا بدرانشی فولائی کوم المپلحون دا کسان دی کامیاب شو پل منزل تورسی دو ومن خبت موازینو اوازو کچس پک شو تلید عملون دو دو پشرکو بیدت سرا فولائی کاللزین خسرو انفسا داغ خلق دی بدبختا چخپل زانون زلیل اکڑیو پشرک سرا فی جہنم خالدون دیو پا جہنم کیا میشی تلفحو جوہو من نارو اوبا پرسی مخنو د دیل روورو چلیم بیوئی کنا مخبیو پرسی اس ترگیو پا کی نخ کاری خلو با نخ کاری وهم فیا کالحون او دی جہنم کی دیر پا درنگی داستے بہنی لے کہا اوست چی توی نیچی دیر خوکو لے دیا او دیر وهم فيها كالحون او ديبا جهنم کی چنخلیم علم تكن آياتي تتلى عليكم دقا جرم دقران بیا بیا ویخا <تصفيق> اللعبو اتووی چه بات بختو ولنو آياتو نزمان چه بیانولی شو لستلشو پتاسو بانده فکنتم بها تکذبون تاسو ما تم علوم یہ ځنوي خلک پیدا شي وي ملافت نه پیدا شي وي قالوذي بچي کې ربنا اي رب زمونږه غلبه تلینا شي قوتونا ډېر زیات شي او په باندې بدبختی خپل ډېر بدبختو وکنا قوم ضالين او مونږه یو قوم ګمران ربنا اي رب زمونږه منت تهته کوو آخررج نامې نهمونږ او با ساې جانم نه فود نه کومونږ بیا داسې وکړو فینناازوالیمون یخنت مو بظالمان ی حیث ک رای زر کاله پس به جواب میلو شي اوبدداي قالخسهفی ووی الله کوریشي پهې جاننم کې وله اللي <سؤال> تاسو د دنیا کې سر کړی نو اګلای ما ته معلوم دی کنه یو جرم دې ذکر وکه چې قران یې نه دی ویل ادویم جرم انه کان فریق من عبادی بشکا و یا ودل <سؤال> د بندیانو نام بلخ ی کنه فرقوارانه لغو یې نه دی خ کنه که قران یې فرقوارانه شته دی فریق من عبادی و ودل او زما د بندیانو چه اغیبا خلق تصحیح قدخوا چیز خلق دخلی نسوال کواه یقولون <متحدث> آغی باوی پا دعا که ربنا آمنا فاغفر لنا ای رب زمونگا مونگا ایمان راولو شکر دیا قدام صحیح شوا نطمون تبخنو که ده گناه نو زمونگا ورحمنا او رحمو که ده په پا حال بانده وانتخیر الرحمنین یاله ته د هر چا نه زیات بل کوون کوې بلڅوک دی دی زی یاه تون ته نو یخې رارحم کار وانته خیر او را هغې به داسې ممسی کولی دتهید خبرې به کوې فته خصتهوم صخرین تاسو پسې شو جوړې جلسی جوونه اوی ول تاسو هغېله حتا انسو کم ذکری تردی پوری چی یری اکستا سنا زما دینا چری اگه پسیشویا نو ارسو مرتفر خودو دا هم کاروی چی دا دیر لوی جهاد دی دا باطل رت کو لغاڑی شد حق تا باطل وی اخده حتا انسو کم ذکری هرسی دا نیر کلو یری اکستا سنا زکر زما قرآن زما او کنتم منهم تضحکون او تا سوئی پاگی پوری خندیدون کیم نا تون اور پوری جوڑ کلیو توقی بام انی جزی تو هم اليوم بی ما صبرو ما خونن اغی تبدل ورکلا اشیو گو رہ کنا پا سواب داگی چه اغی دیر صبر کرو تا سواب بدر دیوی اغی بصبر کرو هم الفائزون اگه بدل دادا چی بیشک دا خلقنن کامیاب شو اگه چې کوم مقصدو اگه تاورا سیدو او صد اللہ تپوس کیتی نا چی دا اپری دادا خبری خال کم لبستم فی لردی اداد سنین تا چوئے ما واپس که تا دنیا کی وقت نو تیر کرے ابوی اللہ سمرو خم تیر کرو پز مکا کی پشمارد قالو دی بوی لبسنا یوماً او بعض یوم یا اللہ پی یا رضا و پنیم ارواز کسی کی گی مونخ وقتی ارکلو یا رضا و یا چر تنیم گرر وزا فاسعل العاددین یا اللہ کمونخ دروغ وائیو دی ملائکو نتپوسو کا کرام کلی دی یا با یا رضا یا بنیم گرر و داولی در قیامت حیبت زیادتی ہے دنیا غر د وز وز اختر وز کارشوانو اختر وز که یوئینو تم را حیبت تخواه قَالَ أَبُوِي أَلَّا إِلَّا ابو بِسْتُمِ إِلَّا قَلِيلًا تاس وقت نده ترکل دنیا کی مگر لگو پندوش پیتکالا ٹھیک ده لگو مرده لونکم کنتم تعلمون وکاش کچای تاسو پویده تدې عمر په قدر باندې نه دای لګنو دې دا کې خلق زانو رسو کامیابی کو سمره سمره کارو نو کله اته تاسو نه پویده ر خپل عمر په قدر باندې نه اسې نه خاورې ریش لو كنتم لو انکم كنتم تالمون کاش ک تاسو پویده چې دا سمره فهماتي عمر دی ها تاسو ګومان سو فاسم انما خلقنا کو معابن ستاسو داخلیاو چې ب ش ما تاسو پیدا کړي اب بدي بس مضی به کوی او لبي به کوی او تاسوونه تپوس نه د اب معنا دا د چېوان ل کوم یل نه لا تررجون تاسومونږ ته بیااپس نکېشي اب کار و چې محنتتو کې نتیجه نتیجې قالې مګيو امتحان نه رېزالت نه دا اباس کاری کړه الله یتا سمته بیا وا پسنه کړی شه فتعل الله الملك الحق پسو جت یالا دا بس ګرونو نه چې بادشاہ دې پرشتیابان باندې لا اله الا هو تذاروجتوا دې نيشت به الحیت ربا بغیر زنا رب العرش الكريم مالک دا غیار ش عزتمن او من یذوم علای الان اخرام حتمی پدی باندې اغه کو چې فریاد کوي دا الله سراب المددگار تا لا برهان لهو به چیز دلیل نشته دلرا په دې خپل خبره باندې ف حسابو عند ربه <تصفح> نو د سزا حساب کتاب الله سره دی پهغبل سوک نه پوهږي چې د سومره سر دخه الله بس ضپې پوېږم ب شکه د د حساب کتاب د خپل رب سره دی ان لا لایلهول الكافرون ش دا د چې کافران اول اوکیویلو قدب لهحل مومنون مومنون کامیاب شو اوور د او يتوجد الفتران جميع موشركان و قل البعض وروحم دعاء المواحدين و أنه مكان في تجار كذرا جانبه في strongension و رحمه يوتهم من يخ Different عملين و عجرة و أنت خير رحمين و فحن وكر الم